I takon Allahu subhanahu wa ta'ala Allahu në adhërojmë dhe vetëm për ti Falë dhe ndimë kërkojmë Selamat për shëndajtjit e zotit Më bërë nga më berin më të zxedrë Muhammed Mustafa a.s. Bishok të ti besnek Më familjën e ti të ndërshme E të gjithë muslimanët e së të ndjej Kër rrugën e ti me të mira Dyrë në ditë në fundit të kësaj bote Të ndëruar dhe zërë Do të vazhdojmë në ciklin Të cënë ke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 Shumë më e letë kuptimi i detaleve Pra regullet e një në formë një muri përgjithshëm, i fuqishëm I cili nuk lënë me dalë prej, prej vijave dhe kufive të sëti ka të caktua Allahu të bare kjo e tala Andaj kërkohet një vëmendje e shtuar të regullet Pas të kërtim të emrat detalë detal për detalë Atër është edhe më letë për, për dëgjuësit Thot, ibn Qajm, el-jozija para se me filutek njëzët regullat tësatika përmejnë Në libnë ti fawait, bedai u el-fawait Thot, emma sëfatu asëllb, el-mahd, fa la tëdkhullu fi awsafihi ta'ala Illa an tëkuna mutadhamminëten li thubutin ke l-ahadi el-mutadhammin Li infiradihi bër-rëbubiët wal-ilahia Thot, tëlsit tësëlat janë të kategorisë muhwësë Ne edhim se të cilësitë Allahu Gjelluar janë pohuese dhe muhuese Që që i vjet pohuese dhe muhuese? Kë e mërë të na vjenë shpesh Edhe kur të flasin përrejme të Allahu Gjelluar Dhe da shumit se kë e mërë vjenë shpesh Pohu se dhe me thamë përshemull, ajo është i fort Mëhu se që ka dhe me më thamë? Mëhu se përshemull është nuk o i dobet Pra e mohon dopsin e pohon forcen Përshemull themi, Allahu është i gjallë, nuk është i vdekur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 Po ti e kipër që dhe me e pastru Zotin ta të bare kjo vëtjara Nga jo që nuk i takon ati Thot i bënkaj me ljëzje Kjo nuk është cilësi Pos nëse brenda vetës Përmban qëfar Përmban një përësësëmërit Kundër të Sikur për shembul Thot sikur për shembul Nëse themi Në fjallën Allah u gjellar të ajeti kursi La të khuduhu sinetun velanoh Nuk e mer Allahun Kotja e azgjumit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 Nuk o kështu, nuk o kështu, nuk o kështu A ndëshe i khurusam të imi e Ju ka thonë nëse njeri ju e cison si Allahun vetëm Nuk e ka këta, nuk e ka këta A tharë në fund E cilëson me Allahun me kur gjohi që Me azgjë Pse nga se cilësit mohu se Nuk i kanë edhe gjëratë të cilat janë thamë Cilant e vdekur e të së di ka kryu Allahu të bareke A pa për shemull Fjallë Allahu të bareke Lem jelit Lem julet Së shti lindur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 Jo, përse smërija është në atë që ajë nuk e ka qiftin Por qejmë u lezën Pse i bejim në ka ime e gjithje këto Nëse njëriju nëse nuk i kupton këto Nuk i kupton që cita Allahu të bare kjo e të ala Por qejmë u neve mujna me thonë Në lojën tonë e gziston një rebel që se ka qiftin A është përse smëri kjo? Po është unik në rebelizmin e tina Se ka qiftin Apo Tani, kur themi ti se ka qiftin Skot në gjajshëm si ki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 Ajet nëse në të dabim mezzit, Kjo e e saran dhe më shumë Nëse nuk i guptu këtë shemboj A të pësujan Kur'an të gjitha Por që imo dhe të Allahu gjelluar në surën El En'am Ajet njëshin e tëra La tudrikuhul abusaru Allahun nuk e kapin shikimët Nëse lexon këtë ajet Shikoj atje surë El En'am Surja e gjashmë rradh Ajet njëshin e tëra Thët Allahu gjelluar At, Atë, Allahu gjelluar Nuk e kapin shikimët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 Ndunja dhe nakhirat Mirë po e vërtejt atësile është Ndunja nuk shifët fare Heq fare nuk shifët Dërsa nakhirat Ne edhim se Allahu që në shifët Mirë po Thotibë në kaim e djozije Gjelle an e njudra gebi hajthu ju hatu bi Ska mundësi dikush me pa Tërsi Komplet Allah unë kur kush nuk e shëf Hasha Qka shifët prej Anës Allahu Gjelle Gjellaluhu Ka arë në Quran dhe në haditën e pengamberit Alehi salatës salam Fytyra e ti Po pra, ajo pjesë e sutejel Jiljalal, tësin Allahu ashfaq robërave të tij është fityra. Që fityra Allahu te bareke wataala. Andaj ibn qaim al-jawziya. Wa hadha muttarridun fi kulli ma wasifa bihi nafsuhu min al-sulub. Kjo rregull vlen pa përjashtim në këtë Kur'anin ku ajë ka përshkruajtur vetveten me diçka që thot se ka kta, se ka kta, se ka kta. Po pra, ku ta xhivnin Kur'anin, që Allahu thot, se merxumi. Se merlodhia Apo, nuk ka qiftin, s'ka rëtakin, se shofin sytë Ku o për sësmoria? Në të kundërten Në të kundërten Jo vetëm në ata, nuk është për sësmoria Për sësmoria është në ata se aje ka tilsin atës lartë, s'ka rëtak Nuk ka lindikan, e tham që edhe materja, përshemu, guri nuk ka lindikan Në guri, materja e ngurt, nuk e ka lindikan Po kjo nuk o për sësmori, kjo nuk është Porsosmori, eksamera. Ana din the ruler që është ka përmend Ibn Qayyim el-Juzeyri te çështja e kur Allahu xhallahu në Kur'an ti thotme nuk e ka këtë. Porsosmoria është në të kundërtën e asaj. Pastaj thotë Ibn Qayyim el-Juzeyri wa yajib an tu'lama huna umurun. Dhe këtu është obligim që të dihen disa për çështjeve. Para se të përmendem vlezë këto rregulla, janë 20 rregulla. Dhe sa di ka përmend Ibn Qayyim el-Juzeyri. Para se si më përmend und të përmendi fjalën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 Por ka qenë kusht me dit a është muslimana apo jo Dhe e ka qute për nga mërë a.s. Për nga mërë a.s. Ejnë Allah Ku është Allahu Fë e sharat Ka bo me i sharat Me gishë për pjetë Dhe kjo fitra dhe zërë Kjo fitra Në të rëshmëri Allah të është Se njeri u kur vetë pra dhatët Ajnall Pse kjo fitra Në dhe ti ben ka im Shejkhul sa më të imi e, Në libën e të i derë U të arut Thot janë pajtu ketë fit që vetë kandush, sot Allahu është, është mbi qiell. Madje edhe ata filozofët të cilët janë munduar me kandush Allahun në kush në qiell, kanë thënë natyra po mfiton se Allahu është në qiell. Natyra shkon te ai i cili është në qiell. Kjo është e para. Shembulli i ditës së ne Gabru, ka thënë ul well, mawjud. Dhe për shkak të më than Allahu ekziston. Kjo vezën Kur'an nuk ka ardh. Në shembull për shembull dikush, a uh, alejohet më than Allahut, për Allahun më than ekziston. Ai ekziston. Theimi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 Demba thon çfarë se si, si ka? O menjëj më ditë. Si mund si më ditë? Duhet të marr katalogën e autorit. Çfarë se si, si ka okay. Andaj, me me kjo? Ek ç'më rrah. Andaj paramendop me fol për Allahun te bareke tuala. Mir po në aspektin e lajmit është pak mazhan. Andaj burrëjën më thotë Allahu dikush, a ekziston themi po. Nëse vjen njëri një një një një tjetër thotë, a shkruan Kur'an Allahu ekziston themi jo. Mir po kjo nuk kuptohet, që nuk kuptohet, pra por shej shejku i shtëmë mia kur fol me filozofat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 Enës sifete, idha kanët munkasimeten ila kemalin vë naksin, lem të dhulbi mutlakiha fi esmaihi, beli jutlaku alejhi minha kemaluha. Tho dhe në mënkajimi, nëse cilësia në vetë veti, ndohët në dy pjesë, për sosë mëri dhe e metë, pra ka mënësi një vejë përbezër, me bo njëni është e metë, me bo tjetëri është e plotë.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 Ro njëtan cilësie ka, do themi këtu çfarë është e lëvdhruar. Sikur për shemb u thënë Ibn Qayimi, "Wa hadha al-murid" u fol fa'il, u sani'. Sikur për shemb ka prur tre emra të cita ta lëvdhura, por shemb ka thënë sikur emri murid, dëshirues, apo veprues, apo bërës. Nëse do dikush, Allahu a ka dëshira, ka dëshira. Allahu jallahu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 Zullum qarët Mirë po shiko Pa tjetër me shtu Zullum qarët Tani Allah Allahu devion Zullum qarët Kjo vepër Nga vepra Andzirët emre Në esens Po Mirë po kur flasim Për Allah Në të barë e kevetara Këtu shtërëngot puna Nëse është një vepër E cila Në të keqe dhe në të mirë Për Allah Në është Me e mira Për shemur A ka emin Allah Devijuës Jo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 Andaj ka thënë Kur'an Jodillu Allahu Al-Dhalimin Allahu devjuan, i devion Zulumqarët Thënë Kur'an Felem ma zagu E zaga Allahu Kullu behum Kura ta devijuan I devijoj Allahu Kush është i pari? Njeri Njeri nuk e da Andaj Por shemull Emri Allahut E vej për Allahut Devion Nuk i nxerët piksaj Emri Nuk i nxerët piksaj Emri Apo por shemull El-Fatin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 Në gjuhën e Musajt a.s. Hije fit në tuke Ajo është fit një jote Fit një jote E Zotit e barekjo vëtë ala Mirë pa Allah u aquhët fit në gji Hasha Jo, pëse Sepë saj nuk e vendos dhikan fit në vetëm saj e mëriton Nuk e vendos dhikan fit në vetëm saj e mëriton Andaj emri Allah u gjele Vepra Allah u jeftinu Juftinu Nuk nëzherët nga jo Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në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 Apo por shemb. Allahu Jellahu ala por munafikat ka thon Kur'an surën Al-Baqara, "Wa minan-nasi man yaqulu amanna billahi wabil-yawmil-akhir wama hum bimumin, yukhadi'un Allah." Pe njerëzve kaq e thojnë, i kemë besuar Allahut dhe ditës fundit, ama ata nuk janë besimtarë, vërtet. Tha Allahu, ata mundohen të mashtruan Allahun. Apo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 Kur tha gjive, thot i bën kajmë lëgjëzije Fë inë hadhihil esma Lem ju t'lik alejhi subhanahu minha Illa ef'ale Më kësusetin muajjenetin Fë laje gjuzu enjusem me bi esma i ha Thotë Allahu kër i ka përdor këtë emra Dëvijuës, sprovuës Bënë kur tha Vetëm se në kontekse dveçanta Cilat janë kontekse dveçanta E dëvijon të prishurin E sprovon atët cili meriton Me e sprovuë dhe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 تدوت مكوش زوء ما زلوم شارد مكورتاجي اكش مرور كون ريغولا اي تريد ريغولا كاتر تدبا قيمي أن أسماءه أز وجل الحسنى هي أعلام وأوصاف والوصف بها لا ينافي العالمية بخلاف أوصاف الإباد فإنها تنافي عالميتهم لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العالمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى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 Nuk e kena do një bujarë nëse ko këtu, dhe kena përpëcili matë. Bujarë njonin, ndo një. Aje ka emrin bujarë. Kur s'jepë? Apo? Emri vazhdo në më kone ati bujarë. Aje se ndronë emrin. Ama dorën e ka shërëngume. Thotipën ka ime gjëmëzije. Të njerëzit mundët me egzistu një emrë, a ma shkën për shtati me cilësit. Apo? Jumë, sa njëre ka emrin Abdullah. Dhe nuk i panë se ishte Allahot. Sa nj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 me luftuam e kanë me Utbet ibn Rabi'an, me Shayb ibn Rabi'a. Utba do të thon prag. Hamza pra do të thon një lloj trimërie dhe guxhimi shumë i lartë, nga sa dhe është përputhme natyrën e tij. Aliu ka dalë radiallahu an dhe ka dalë njëri i cilë ka pasur prej kushërirëve pejgamberit el Harith. Kto ka dalë kashi, kashi i trave. Foti pun ka një xhezië. Emra te ktyra i kanë shumë të emrat të këtyra. Njëri ka pas spitim me emrin Shejbe, i thim Arab, duni harë ka një emrin çuditshëm djembëvet. Ka dashme i ka kriju diçka, për shembull, ka pas për emrave se ata kanë nuk kelp. Qen. Edhe kur kanë bëj psjak i lon xhel tani emrin Qen, ka thon leti tutën kët hasmit. Si çgjigën çeinit. Stu ka pas grije. Dhe kanë pas emra. Për shembë kanë një emrin djalit për shembull Shejbe, i thim ka dhonë të plakut në tëmëri më muthije. Ekstëmaro. Thodi Ibn Qayyim el-Jauziye, nëse mediton mirë, njeriu ka hyrë së pak nga nga emri i tij. Por vesh dikanshka zotën Allahu xhale xhelaluhu, moralizua emri, emri i tij në përputhje me atë çka çka nuk kupton prej emrit. Andaj rregulla e katërt, thodi Ibn Qayyim, në emrat e Allahut, pra ideja kësaj rregulli, cila është dha zonë. Nuk ka në emrat e Allahut thotë diçka. Po, e ka emra, mo këskupt nuk e kupton kur gjall. Jo s'ka. Gjitho e mëri zotit e ka rolin e vetë Po që e mëri Allah u gjeluala Elbasit Elbasit dhe më thana i cili e shtrin diqka Shtrin diqka A realizot kjo dhe zënë në univers Po, shiko se e ka shtri tokën Gjane gat Shiko se e ka shti qilën gjane gat Shiko kër e bje shijun Qishe shtrin zotit unë të bare kjo të ele Para më në e pru me hujum neve Para më në rejt me shlu shijun kështu Me, me, me të në latët që ka i ka e në veti po ja lobe pika pika. Sa so, çka i thon, këta i thën bast nga dalgalme ta zbritje. Apo, dietar kanë thon, për emrin e Allahut elbast është kur ti gëzohesh, ta ta xheron joksin. Për emrrat e Allahut është elqabit, ai i cili e shtrëngon kur duhet të më shtrëngu. Ekipogun janë të gushtojnë joksi, pini fiale, pini xesti, pini ndollije, pini ngjarje. Ngushtoj joksi thos subhanallahu, ki joks më kush ka muçel. Ama vjen emri i tij deri Allahut, dhe prap çelët. Njëzve po, ju vdes dikush? Në ngushtohën gjoksat Mirë pra, po njeri nuk mundet me dalë nga emra dhe që si të allahut e bareke vëtjala Nuk mundet me dalë nga emra dhe që si të allahut e bareke vëtjala Regulli 5 të ndërrua vezër, thëti më ka imel gjozije Në nël isme min esme i hi lehu dhe le let Kër regull, kërkon vëmendje pak të shtuar Unë do të mundona s'ka i shmërish me e thjesue Nëse nuk muj me e thjesue, është prej mangësistime E nëse unë e thjeshoj e nuk kuptohet, at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 A qëkon me një të lezimi Nëse edhe pak ma shumë e me diton Po Thot i bënkajimi Emrat e Allahut janë qështu Kete emrat e Allahut gjellohala Janë një emr në nënkupton Për qenje Për si fat Dhe Par atët që kanë nënkuptohet Dhe atët e cila nënkuptohet prej Prej për jasht Ta mollë në një shemu Emri Allahut gjellohu rahman Kur qëkon fjala e unë rahman Gjëja e parë që ka qëkon dërmen Cile ashtë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 I adhuruar, i madh, ajnë nga të cili njerëzit hëtoon Kërë themin e dhe ilah, Allah Qëka dhe në në kupton? Këj themat Allah dhe në në kupton? Andaj përgjemi dhe themi Bismillahirrahmanirrahim Allahu gafur, Allahu alim Emri Allah është emri maj përveçëm I zotit i cili gjithë përfshin Kretë emat Allah të bareke vë të ala Emri Allah përfshin rahman Përfshin rahim, përfshin alim Po ti kërë thu Allah, këto shira që përmenë nën kuptohet. Sa i smut më kanë Allah po kanë diçën. Sa më të më kanë Zot. Andaj përcjmë Allahu xhallallahu alaihi ve sellem kur ja u ka nën shmua putat arabëve, ka thënë: "Elehum azaanu yasma'uuna biha?" U ka thënë, ju që ja adhuroni putat. Shirq që i kanë bën Allahu xhallallahu alaihi ve sellem urtak. Ka thënë, "Anin ato." Anin. Do të them përsëri kanë formun i gurëve kanë adhuruar. Allahu kur ka dashur ju ka thosur se kjo nuk o Zod, qka, ka Zot. Çka? Ka thënë, "Anin kjo."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 Tilsimin. Për shemi Për me kuptu këta, do të këthejmë i pak një sori të Gjehm ibn Safuani Gjehm ibn Safuani ka muhu emra dhe cicit Allahu të bare kje vëtara A i ka thonë kështu Allahu s'ka asni cilësi Kër e ka në pytë pëse Ka thonë kështu Nësa a i është Rahman Rahim Gafur Semir Basir Ha Selam Muhajimin Këtë këto emrat Allahu gjelë gjelalu hu ka dhon kjo i vjesa ajo shumë shumë zota. Nëse ju do të s'i dote më argumento për një çënje të veçantë. Edhe këtu ka fillu fesadi i filozofisë e cila ka hyete te muslimanët. Ata i bën ka ime xhuzije, por më e kuptu kët pikë, emra se si dallon don dy pika. Pika e parë sa i përket çënjes. Por çem kur thënë ana Rahman, Rahim, Ghafur, Alim, por kanë ana të u fol për një çënje. Për një çënje na të fol.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 Janë të ndara një rapri tjetërës Që do me thonë Kur ti thu Allahu është i dëshëm Dalon pi kur ti thushë Allahu i fort A dalon, dalon. Mirë po dhe emrat Janë të folë për Një qenje Janë të folë për, për një qenje Andëto dhe di për në kaj me gjëzije Regula e gjasht Emrat dhe cissit Allahu gjelluar Da ndi kande Kanë di konde, konde par qenja E cila është një gjithmon Allahu E kulhu Allahu Ehad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 Me than, me citat Nuk është kusht me da, me than, me citat Sikur përshemull Sikur përshemull emri Allahut El Kadim Njëra prej emrave më të diskutuar Në emrat e Allahut Gjelle Gjelalu është emri Allahut El Kadim El Kadim dhe zër të parë që ka e kanë përdor janë filozofat Mirë po shekhun islamë të iminje Në debate si për me ta E ka përdor njëtin emrë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 që i lajmëron për vetë vetin, që farë ndjeni më raport me Allahun të barë e kjeve të alë. Nëse thotë dikush, ku e more këtë drejtë, a shkërën në Kur'an, që shtu, që juve i liut, liut me thanë, une e du Allahun shumë, ju jo e në shrumë, në kurkonë. Por ti e të forë për lajmë, a e kuptove tani. Do ti e të lajmëru, diçka për Zotin të barë e kjeve të alë, nuk jetë të cilëcu, por që e më plotë për njërz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 e gji koina çështjen a lejohet me fol me Allahun për Allahun me mendje apo jo ja? a lejohet me fol për Allahun me mendje apo jo ja? cila është ndarja kur të flasna për emra dhe cilësi mendja skuqon si me hyj këtu ndersa kur të lajmrosh kur të folsh kur çfarë është ndje, ndjenja për ta lejohet me fol me diçka e cila s'ka në Kur'an dhe në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kjo vlen vetëm kur kur don timu me u shpreh. Dhe kjo është kaptina e xhall. E sillim një shembull e cila vlen, por disa prej prej jollave të thjesht i përdorin njerëzit, ndoshta është ajo më më e mira mua u largu. Mirë, por kur ti e dyshnim në njeriu, s'ka gjë kimbito. Për shembull, prej pyetjeve të cilat palashtrohen dhe përdoren te njerëzit, për shembull, kur dikush e respekton dikan si hoğa, dietari, njëri më i madh e kështu me radhë.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 dhe më pas pasrëti mos ta akuzosh diçka eksumera mirë po shpreha edhe pse është update si për Allahun apo update mi në për namaz mirë po na e dim çka po do të thikë na e dim çka çka po do të thikë anëto të bën ka imel jozie na shombrej për libra utati kur ne ja dim diku çnimin shpreha i hedh at poshtë kur na diku ja dim sinimin çka po do më thonaj shpreha skogjikim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 Po thuni undhurna Tu dishprejet janë sinonime njëra tjetërs Tu dishprejet janë sinonime njëra tjetërs Sahabët I thëshin pengamberi sallallahu alaihe sallem Do shinë mi thonë këshyrum E i thëshin ra'ina Ra'ina është këshyrum me kujdes Mirë po Jehudit ke shprejhje ra'ina Në këse du njëher shprejja dhe zër Por që mu e këni pa të disa shprejje Dhe këshë par rëzikut Për shemb, ka disa shprehje për shemb, edhe në Sheriat, në gjuhë tjetra, si në gjuhën arabike ka disa shprehje, në gjuhë tjetra kuptohet diçka e shëmtuar. Apo edhe dikush mundohet me përdor termë sheriatike për me lutme atë kuptimin i cili është në gjuhë tjetër. Jeuditë kishin botë tjetër. Tani mos përdorim thotë me banalizuar ligjëratën plot me këto termëve. Edheni ku përdorën në gjuhën arabë ajo është term i ndarshëm, ajo në gjuhë tjetër kuptohet diçka e shëmtuar dhe kë mundohet me përdorna kuptimin e Liksijës, kjo rezikë dhe zërë Dësë kjo talje me shprejët shëriatike Mirë po për përshimur jahudit Fjallën Ra Ina E cile është këshyrëm Këshyrëm me kujdes E përdorëshin edhe për Se nga se kjo fjallë E aludon të qobani Të bariju Dhe ata do njëherë e përdorëshin me pengamirë Samë Ra Ina Ra Ina Në kuptimin qobani jon Qobani jon Dhe kjo për dhe zërë kësë muje Existon të plët njerëz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 Ando e është ndaluar në shërihat me vojnë me një gju Në se nuk e kuptojnë pranishmit Ku e diti nëse ti e të ofendua ta? Duhë valla, ajo më të mi Ti që ka kivë një jet, ajo që ka lihet për shtypja më rëndësit Ando jehudit, rajina E përdorshin qobani jod Dhe ki i poshtri Sahabot e përdorshin me që këtë qëllim Jo, hasha Allahve, dinte këta se ata nuk e përdorin për këtë qëllim Mirë për tha, më thuni raj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 Ekshtu më radhë, rri vetë El ka imbi nefësihi Ska nevoj përkërkan Edhe nëse këto s'kan ardhë Kështu citat i prejër në Kur'an Lejot me folë me to Nëse ti jetu lemru për adhaun të barek e vëtala Nërsa kur të cilë sojsh Pa tjetër e ki me pas Ajet Ose hadith nga pingamberi jon Sallallahu alaihi sallam Ne vina kanë bejt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 innehu hul gafur rahim velhamdulillahi rabbil alemin